hoofstuk 34 Na hierdie bespreking van Joosef met die hoofman, het Josef aan sy seens gesê, Maak jylle klaar en saal die lastdieren op. Saal die ses niewe esels vir my en vir jylle op en die ouwe beproefde een vir Miriam. Neem soveel eetgoed saam as wat jylle kan. Die os en die waal laat ons hier vir die vroedvrou as aandenking en belooning vir haar sorg en aandag aan ons. Al dis is die os met die waar dier die vroedvrou in besit geneem en was nie meer vir enige werk gebruik nie. Salome het aan Jozef gevraaf, sy nie met hom kon saamgaan nie. Maar Jozef sê, daarhoor moet jy self besluit. Jy weet dat ek arm is en jou geen loon kan gee nie. As jy dan as diensmaagd wil saamgaan, As jy echter oor eie middele beskik en saam met my kan sorg vir etis en veiligheid, dan kan jy my volg, Salome sê echter. Luister, sien van die groot koning David, nie net vir my nie, maar vir jou jylle gesin sou my vermoge dier na honderd jaar toereikend wees, want ek is ryker aan aardse goedere as wat jy wel sou denk wacht net nog een uur, en ek sal met skatte belaai, reisvaardig wees. Maar Jozef sê, Salome, kyk, jy is ‘n jong wederwee en moeder, jy moet dus ook beide jou sien saamneem. Kyk, dit sal baie werk vir jou meebring, en ek het geen miniet meer te verloor nie, want oor drie ure sal die roedes al sy intoch hier maak, en wanneer die uur sal sy voorpost en bodes al hier aankom. Daaruit kan jy sien dat dit vir my onmoendlik is, om op jou voorbereidings te waag. Daarom denk ek dat jy beter kan doen dier hier te bly, so dat ek nie dier jou opgehou word nie. Maar indien ek elk eendag volgens die wil van die meeste weer terugkom, dan syl ek weer na Nazareth trek. Maar as jy aan my in diens wil bewys, Gaan dan by geleentheid na Nazareth en pag my grond vir nog twee tot sieve of tien jaar, so dit nie in vreemde hande val nie. Salome het afgesien van haar wens en was tevrede met hierdie opdrag. Daarna het Joosef die hoofman omhels en omgesien en Miriam geroep om saam met die kankie plaas te neem op haar reideer. Toe alles so vir die vertrek gereed was, het die hoofman aan Jozef gesê, Man van my grootste achting, sal ek jou en hierdie kind met die moeder ooit weer te sien kry? En Jozef sê, Daar sal nauweliks drie jaar verstryk, voordat ek en die kind en sy moeder jou op niet sal begroet. Wees daarvan verseker, maar laat ons nou vertrek. Amen. Jozef het nou sy last dier bestuig en sy seens het sy voorbeeld gevolg. Jozef het daar op die teels van Miriamse eesel geneem en haar met lofprysing aan die meester, die grot uitgelei. Toe hulle allemaal buiten was, het Jozef gesien hoe menigte van die volk uit die stad mekaar staan en verdring om die vertrek van die pasgeborene te sien. Daar die mense van die vroedvrouw wat na haar huis teruggekeer het, en van die wisselaar verneem het, dat het sal gebeur. Voor Joosef was die neskierige aanstaring baie, baie ongelee. Daarom vraag hy die meester, of hy hulle so gau moendlik van die lastige neskierige aanstaring van hierdie niksdoener sal bevry. En kyk, daarlik het ‘n dichte nevel oor die hele stad gekom, en niemand was in staat om ook maar meer as vijf treeën voor hulle te sien nie. Die volk was te leer gestel oor en het hulle sel weer in die stad teruggetrek en Jozef, begeleid dier die hoofman en Salome, kon nou ongesiens die naastige berg te bereik. Toe hy na die grens tussen Judea en Syria bereik het, het die hoofman aan Jozef een vrye geleidingsbrief gegeen, wat bestem was vir die governeer Sireneus wat die opperbevel oor Sereneus gevoer het. Josef het dit dankbaar in ontvangs geneem en die hoofman sê: Sereneus is 'n broer vir my, meer vir jou nie te sê nie. Reis dus maar voorspoedig en kom ook weer veilig terug. Hierop het die hoofman en Salome teruggekeer en Josef het verder getrek in die naam van Jahwe. In die middag eer het Joosef op 'n afstand van 12 uur van Bethlehem die hoogste punt van die gebergte bereik. Die gebergte is reeds heel te in Syrie en is in die tyd van die Romeine Seleserie genoem. Want Joosef moet iets wat langer omweg neem om maar daarvan uit Palestina geen veilige weg na Egypte geleid nie. Sy reisroute was dan soos volg. Die eerste dag het hy na by die staakie Bostra gekom. Daar het hy oor nacht, terwyl hy die meester geprys het. Daar was dit dan ook dat rovers gekom het om om te beroof. Maar toe hulle die kyntjie sien, het hulle op hulle aangezichte neergeval, om aan bid en toe buiten vers, gewoon verskrik die gebergte in gevlug. Vandaar het Josef die volgende dag weer oor een hoge bergte getrek en in die aand in die omgewing van Pania in grenstaak in die noorde van Palestina en Syrie gekom. Vanuit Pania het hy op die derde dag die provinsie Venetie bereik en in die omgeving van Tyrus gekom, waar hy homself die volgende dag met sy vrye geleidingsbrief na Syrenees begeef het, wat in die tyd versake in Tyrus vertoef het. Sirenes het Joosef op die aller ontvang en om gevra wat hy vir hom kon doen. Joosef sê, Sorg asjeblief dat ek veilig na Egypte kan gaan. En Sirenes antwoord, Goeie man, Jy het die enorme omweg geneem, want Palestina is heel wat nader aan Egypte as Venetie. Nou moet jy toch weer door Palestina trek, namelijk van hier na Samaria, vandaar na Joppe en dan na Askelon, van daar na Gaza, dan na Gerar en dan heers na Elisa in Arabie. Nou het Jozef verdrietig geword, omdat hy so verdwaal het, maar Sirenes het medelije met Jozef gekry en gesê, Goeie man, ek neem jou nood ter harte, is waar is jy in jodeer en ‘n vijand van die Romeine, maar omdat my broer wat alles vir my beteken jou so lief het, wil ek ook aan jou een vriendskapsdienst bewys. Kyk, morgen vaar ek klein maar veilige skip van hierna Ostra Siene. Daarmee kan jylle binnen drie dae daar wees, en as jy in Ostra Siene is, dan is jy ook al in Egypte. Ek sal jou ook een vry geleidingsbrief saamgee, waarmee jy ongehinderd in Ostra Siene sal kan bly, en jou daar ook sal kan vestig, vir vandag echter is jy my gas, laat jou bagasie daarom na binnen bring,